Garrásica, el informativo de Irola y Ratia. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la EFE. que un radiocasete eh? y no para de poner esa música. En fin, si quiere poder. alta. Martxan da Irolegratiearen albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroretan, iluntzeko 9:00tik 1030 Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, telefonora. Edo bidali e-mail bat, garrasika.info, abildua, gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! de Berriro, Astelenero Mesala, Garrásica, saioraekin. Horría Gabón, Gaururriaka Malau, gure Demoraldiko bigarren Garrásica, Astelenean eta ba bueno, apurtu bat berandu, baina arrasoi arrasoi potente batekin está. Bai, bueno, pizkaraka ba, esango dugu izango dugu da hori eta bueno, gustiontxak, gustiok izango ba, al dugu eh, Aurein grabatu izan dugun elkarrizketa txobat, elkarrizketa polita eta interesgarria eta horregatik bueno, hasi gara pizkat berandu, baina bueno, ez da izango betiko hau, itxaroten dugu, iz, iz, iz, izar, dugu ba, hori, e, normalean, ba, saioa bederatxitan puntual-puntual, ba, astea. Eta, bueno, ba, beti bezala, gogorara, gogorara zineizkizuegu, gurekin harremanetan jartzeko dituzuen bideak eta, ba, bueno, ba, zuzenean sartu nahi baduzu ez, egos ergarren txitzu desateko, ba, telefono bidez, bedera txila, ulago geita bat, iruro geita mariruro geitelefono zenbak iradeituz. Edo, bestela, ba, internetez, internetez, ba, email bat bidalei, irola irroba, arroba sindominio.net elbidera, edo garrasika.info arroba gmail elbidera. Hori da, airratxa joan txuteko badakizue fmko eundazazpi.gosta daukazuela baina baita ere www.sindominio.net irola non, ba, zuzenen entzuteaz gain ba, podcastak ere horkituko dituzue eta, bueno, baita airratxa izango denaren albiste txiki bat eta, bueno, ba, mm -hmm. ba interesgarria da beti eta gurekin kontaktuan ere jarra zaiteskete bertan eskerreko partean agertzen den chat aukeran, ba, bueno, ba, guen menegoten gara orainxe bertan ori da, aztele ez? Aztelena, malau Ez da es gara egote n segituan demoreson maiña bai gara eta bueno hasi ba, zer komentatu neba digusue va ba, orche dauka zeukera saio augarrasika astelenetan astelaskenetan eta ostiraletan egiten da Bederatxitatik tik 10:00 taraino eta bueno momentu saurten astelenetan eta eta ostiraletan egingo dugu e, astelenetan euskara hutsan eta astiraletan Erdaraz E, aste honetan, bereziki ba, ba egongo dela saioa Aste eskenean Horaintxe e, berta Grabatu dugun elkarrizketarekin Eta bueno, ja, komentatuko dugu Minutu batzu barru Baina hori, e, aste lehenengo saioa e, Aste hartetan amarre, amarre, Goizoko amarretaan errepikatzen da Eta e, Ostiraleko saioa ba, Larun batean goizoko amarretaan errepikatzen da Hori da, eta Ausoedagarrasika, ongi etorriak Minutu baten zuekin gaule Bueno, eta esan dizuegun bezala ba, bueno, e, Albisteak, elkarrizketak Eta agenda puntuekin Egoengo garazuekin Eta gaurko elkarrizketak apurtxu bat Olane, bueno, zarrera moduan ba, Itxe egingo dugu herrirako Kide batekin, orain dela bihazte Gaur, orain dela bihazte Atxilotuak izan ziren amazortzi pertsonetako batekin uhum. Eta, bueno, ba, konta Diezagulaber, esperientzia pertsonalazen izan den Eta segirak urketa egiten duen ba, bueno, España restatuaren Eraso Era na? re itso egingo dugu gaur bertan izan den Herrri Arresiaren e, Iruñaan egon den herri Arresiaren istorioari buruz itzo egingo dugu gaur atxilotu egin dute pertsona bat ze egin pues, lan egiteagatik beste pertsona bat eta beste herri Arresi ekisa zu zena eta eta bueno, e, Eta pertsona, eta dezo bedientzen bidez, ba, pertsonak eta eta ideiak balda, ba, erabiltzen ari den ba, sistema berri hau, erria residituko hau, jagin da dituko, ha? ja, irutan. Hori hau donostian ondarrun, eta, eta, eta onetan, irunan. Guzti bai. e, hau, ba, bueno, azkenean ba, pertsonak atxilotzen, atxilotzen, atxilotzen dute, baina e, bentsat ez da atxiloteta bat izkutatua, inork enteratu gabe, hor, hor dago ba, jendeak kalean e, pertsona ni, eta bueno, inputatu dauden pertsona guztiei, babesa ba ematen, ez da? Eta atxilok eta hauek e, visualizatzeko modua eta publikoki ba, atxilotseko pertsonak, ziren, bueno, e, ez deira delincuenteak e, e, politika egitea gatik, no? edo, edo kolektibo politiko eta en parte hartzea gatik. Da, bueno, horregatik sortu zen eh, resistentsean mota hau eta bueno, uste dugu aldatuko dela edo gehiago egongo direla berda? hori da, eta bueno ba, bertan egon den pertsona batekin itxegingo dugu eta balbisten ba, artean ere gausa ba, bueno, potentekin gatoz, beraz hori minutu, minutu pare baten barruan, zuekin egongo gara ba, guztien egun estxegiteko GINAROTEN <gülüyor> aurko garrasika honetan, aldizteki nazteko, ba, gaur bertan Madrilen, entzutegi nazionalean ba, epaik eta berri badazi da e, berrogei gazteren aurkakoa, segiko kideak izatea egotsita eta, ba, justamente, ba, bueno, e, Iruñako herriarresian komentatu dugun gaiberdina gaitik, ba, e, gaur gabean Luiz Goyne atxilotu dute barainengo gaztea, baina beste berrogei gaztek ba, epaik eta epaiketa izan dute, bueno, gauretik aurrera izango dute urrengo egunetan. Uh -huh. Eta, bueno, bi audio jarriko dizkizuegu, alde batetik, e, epaiketa horretara, agertu agertzea, esagertzea ara baki duten lau gaztek bidalitako mensua, e, idoia iragorri, unai ruizpou, goizan epineo, eta iratei mujika gazteak izan dira, eta, bueno, balenda biziaien e, adierazpenak entzungo ditugu, eta gero, bueno, gaur goizean beste gazte e, imputatu batek, ba, epaitegiaren... Atean, ba, gindituen, adierazpenak. Audientxe nasionalean, esta. Bai, bai, bai, entzutegin nasionalean, ba, bueno, lehenengo hori, e, jarriko dizuegu, ba, agertzea, eraba, es, esa agertzea erabaki duten gazten, ba, adierazpenak. Gaurasida, berrogi euskal gastren nortako paiketa. Orien audean, horkitzen aude <tose> garen. Audientxe ez da inor, euskal erditarra que Horregatik, plato dinudu. Erruzna Izan ere torturatzeile nitzak bario gehiago izan gurrute gure esalaketa guztieko Horregatik, martxan jari dugu deso edientzi ekin mena. Aski dela esateko, epeik eta leketeko eta borrokan jarraitzeko. Erri galekeko kompromisoak eraman nintuen ezpertxera. Eta horreik, etxeriekiko erreben diak gutzatu gaiu autu hau hartzera. Erabaki hau sartar, hartu izan dirazten urteetan konpon biden ato aukea, orain, dugu. orain herri eta pedago dugu, elkartasunetik compromisora ibaratzea. Azkartasunean bizikoten euskal herriak ikitzeko. Burriaren hori da zian, lirroko galeak edez. Ikastetxeetan antigietan, antolatuz. Herri eta osoetan, mobilizatuz. Norberes farrutik, ekarpen ademinez. Borro kasoik dortuko dugu. Bueno, tarizan da, esan dugun besa la ez agertzea erabakiuten lau hasten mesua, eta ba, beste alde batetik jarriko dugu e, ba, bueno, infosazpi irratiak egin dako elkarrizketa bat, gaur goizean zuri genola ausipetuari, eta balkerzketa bueno, hau, e, hau entzut egin nasionalaren atean egin diote ba, justo ba, bueno, epaiketara sartu horretik, beraz, hemen txe berea dirazpenak. Egoaz, gaur bueno, ba, berroigaz independentizten kontrako makro epaiketa politiko abiatuko delako, badakizue, eta auziperatuekin peratuekin itzegin nahi genuen, epaiteria sarto horretik aien iritzia, eta eta sentipenak jasun egiten genituen eta horretarako, bueno, ba, hauzi peratuetan, zuriñeko jenorra dugu, telefonoz e, bestalde, egunon zuriñe? Egunon. Bueno, da boneko zer, epaitegi atarian, ez da? Bai, atariz, ja, momentu honetan e, prentza dago da, hauzipetu guztiak argazkia ataratzen, eta, bueno, arrezi itxurie, itxurie emoten e, bezuetatik kolpeta. Bueno, maderien... Apur... Madrien ere, e, arresi hausatzen orduan? Bai, bai, gainera gaur goizian albiste ilunaz ez natu gara, eta bueno, ba, ba, e, luis goiniren familizari eta bentzat, ba, gure babesa eta gure bezarkadia bi altzotza oa mendik, eta, eta bueno, ane honzian guztizari bebai. Zuri nina, atzo, zuek ere, Madriera joan horretik, haratsaleko Laura Karteokerez badimanaiz, bertan izan zinaten ez, askegunean erria erresi horretan? baion ginean baina esan da, e, polizia ebilen esandik eta ba, bueno, erabaki genuen gehi gei bertan bideak xarratu eta ezin ginean on, onant etorri orduan bueno batzuk ikusi eben, baina baina bueno bai impotentzia ta zarre zarre baina bueno onantza, onantza etorri bihar Atzo gaizkarekin ziteten e, genuen gaizkalikonarekin ziteten genuen eta bueno nolabait esatearren Madriera, ba, indar berrituta, jisten zinatela ipantzen zigun, e, bertan, iruñan ikusiteko indarra ikusita? Holanda, holanda. E, Guk baki, bueno, herriarrezitza, e, ja, ba, gero, eta indiargai jo hartzen juran bihardala, e, atzo, ba, iruñan ikusten zanaz herria, alanda guzti, euskal herri guzti, ja. Guztian asko behin jar geixo daola uste du ue honen kontra eta konponbidiaren alde eta pentatzen du aurrerantzian joan bihargarila horin jaar guztiia artikulaten. Eta bueno, e, Luis Goñin zoritzarreko e, a txiloketa hau espero duguna da bengo ze azka naizata eta ezgu ez beste inorreeltzia eholako egoera bat bisitzera. Soñogarez bali manetsen diguzu, eh. Epaitegiaren atarian zaudetela, herri arresia irudikatzen, laranja kolorez eh, jantzita sozela ikusizak zakegu orain Twitterren zaalduen irudi batean, prentsaren aurran ere aderazpenak eingo dituzue, gaur Madrietik zein da zaaldu naik dio zuen eh, mezua? Bueno, esa han haido unada, eh, Luis Goñina y Xian Viardala askana txiloketia. Eta, ba hori, ikusten dugu e, Euskal Herrian, ba gehizengo bate, konponbidien alde, e, gara ibarri alde, elkarrezketien alde, eitzen daben bitxartian, e, ba esatu espainoletik errepre zinioia bezterik ez da torrela, erreze eta zaharrakin datozela, baina bueno, guk Herrian zinizten dugu eta ba uste dugu ondik bihar bada, e hori, artikula zinioia bihar dan tamainoko ez da lortu be, ba hurrengo hilabetietan lortu bihar dugu Eta, eta, bueno, ba, euskal erdien gehiagoa, saute moduan, konpon bidien alde lerrokatu bihar dala, eta, eta hori, bazkan atxiloketia e, isati Bueno, zuen kontrako eipaiketa hor dago, gaurra asten dana, eta hostegunean, baita ere, bueno, batasunaren kontrako Epeiketa. Bai, gaur bertan etorri dira Sabino Cuadra Gorrochategi eta bueno, e, ordezkaritza bat hemen dagoz geuaz eta bai, askanean, ba bueno, e, gu seizeen kontrako epaiketia eura que herrikoen ba, kontrakoa, baina bueno, askanean edazua bardin-bardina da Euskal Independentismoen kontra, momentu honetan konpandiaen kontra eta bueno, badano bat ere dago ja zela aurrera. Zemu oso ondo umorerik kamenen eza falta, ez dakidane eh, urdurtsaunnen ondoriz jozkua, baina, baina mene txorakerrizak esaten eta barrerezka gaz denpora guztidian. Bueno, eta urrengo egitza aipatu dugu, herri eh? herresia osatu zela atzo iruñan, zuk esaten zenuen alare, epaik politikoen kontrako ba, Euskal Jendartaren e, jarrera, are zabalagoa dela, ba, gehiengoa kontra dagoela, eta, bueno, orain hori du dikatzea, beste, eta urrutu ilaiangabe e, e, larun bateko manifestazioan? Hori da, hori da, ia larun bateko manifestazioan horretan, e, milak agente batzen doun, eta, eta, bueno, apurka-apurka bagoia zen, e, Ba hori, e, Euskal Herria estatuen aurrez aurre zaurre, do, estatuen borondate malzuur horren aurrez aurre pinttzeera. Eta zuine kontu bat e, agurtu aurretikikan gaurre epaitegiraria sartuko zarete, pentsatze e, de guztiak deklaratzeko tarterik ez dela egongo, zein da datozen haunetarako bon bueno, bahorra adinzi nazionalean espero zuen e, ba, no haiiteko ibilbido hori. Bueno, e, ikusiko da zelan joan godan, e, suposatzo te komunikabideak eukiko zuela amengo barri jakiteko aukerie, eta bueno ez noia askorik aurreratzen. Gaur ikusiko dauz emate, jentek deklarateko aukerien moten dabeen, ez dakiu, ba hori, arazuak egongo badira dira aurrera joateko, ez, bueno ez tot aurreratuko gehiagirik, bale, ikusiko da. Bueno, ba, ba ikusiko gara eta guk ere gertutik, eh? Segituko dugu Han Maderien gartatzen eh, dena, eta eta era berean baitare, horrelako bueno, ba, epaik eta politikoen kontra, hemen Euskarrien antolatzen eh, direnen berri ere. emango gode, guzturinago genola, mila esker, eh? epaite gira sartorretik eh, gurekin hitziteko eh, tarte hau, hartzeagatik. Mila esker zegoeri eta bezarka daztu eztu bat, irune inguruan ibili dira zendanari eta batez be, luis goni familizari eta berari. Henaipua, hona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maio eta ingutea, ez, hona hemen doinua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, kea, eh, zua, belargitankea. kea, ez, guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etxetan ere daude marrazoak, hurlak eta erasoak, drogak eta pausoak, entzun. Bezaratata, ezitu gukaz laizer Arrakazta lortzeko batzulek daugateitura Ez dago nura hemen, zolik bihotza bai Horregaiti guen zundagero Zaudei zer ditan blai, azken grabaketatik Basadira urteak, eta honekin honekin Errapatzen zaituzte guztekabean Azola gabea arreta jarri egonadi Lehen abestean sarri zarek, eta oin abeste larri nari Ez guakora, eta jota maiukana abi Zimarkurtu ezin genditu ez dago zeregini Dizilik diziart izin zilik edo herri megini Hain beste nana, ibeste errape zaiko meni Da suripendu Eurrera betiak perrikez, elibin maigo entxo Manago presu zer motel Hon niño zeo zer itxo hitzen Pasad hartua eta jokua zidastu gabe Zua belantxe, errekalde nazizen Kolpes, kolpes ikasten, bizilegea ilazten Tarin eurera lerdenak atxean Taureran ereak, alboan lagunako Urean dizene maiteak Epe NRRKR NRKR, zuakea Gizondrebe Entxoen duzu e, bertan gau gozean eh, izan dako elkarrizketa eh, Gaur eh, txutegi nazionalean ba, eh, izan dute epai, epaiketa eta eh, gazte independentistak. Eta, bueno, eh, izan da polemika pizka, ziren, bueno, epaite egitik kanporatu egindituzte, eh, kamizeta, saramaten kamiz, kamizeten gatik, eta pusika laratak eh, ba, botatxea botatxe gatik ba, epaite egian, eta, bueno... Eh, protesta moduan egin dute ekintzatxo hori, ezta? Pusika ka berber colorekin, kolore berberekin eta eta bueno, e, oraindik es ez, ez dakite kite, ba, zen izango zenitsiago den asken epa, epai, ezta? Hori da oraindik beste hiru bat egun, eh, Dauskate deklaraziokin eta bueno, gisa ba, berda hori es kanporatu izan nere gero baita ere ba, hitzakendu e, dietela pare bat aldiz, ba bueno, batiskurtzo politikoa edo egitea gaitik. eta, bueno, ba, bai, azpin barratu dutela edo, e, gazte guztien izenean, ba, naiko lan, esaldi potente bezala, ez direla berrogei terrorista, ba, izik eta berrogei gazte, bere nerriaren aldelan egin dutena, eta hori dela razoia horregaitik daudela bertan, eta, bueno, ba, bai, haien e, ezioa zenea luis goeniren asen, azkenengo gazte baten atxilok eta Eta, bueno, intentioa geneuken orain zuzenean, ez, e, jarraitzea gaionekin, ba, bai gaur gauean iruñako askegunean gertatut, gertatutako gertatutakoarekin. baina, bueno, momentuz ez dugu lortzen e, gure elkarrizketatu harremanetan jartzea, eta, bueno, asalto egingo dugu beste elkarrizketara. <hazio> baina, saio represibo ah, izango dugu, ez gu nahi dugulako, baizik eta, horrelatera ba, egin delako, eta albizteak horrela izan dira gaur, eta, bueno, etxe egingo dugu, E, e, bihazt, pasade, bihazte izan zen atxilotu, atxilotuak amazortxilagun, ezta? Hori da. E, Errira e, kolektiboan parte hartxeagatik e, batzuk izan ziren atxilotuak bilpon beste batzuk izan ziren hernanin, ezta? Eta ere egon ziren beste atxilotuak eta batzuk beste herri batzuetan e, izugarrezko maubida egon gonda... Ba, Euskal Herrian, Atxilok eta Auei Ogen Guru eh, bueno eh, zen bakarrik eh, kolektibo bueno, kolektibo bat baizen, ba eh, presoekiko eh, laguntza ematen duen kolektiboa eh, jende asko ongatik babestuta eh, ideologi ezberdinetatik babestuta eta, eta bueno, eh, gobernoak, espainial gobernoak erabiki izan zuen, ba E, kolektibo oni baegoak ebak itxea pixka bat, ba, zede ze, bere lanegatik eta eta zorxeenari il, e, zen ilusiogatik ba, ba, topea jarri, jarri diote ha zortxe etselokita hauek, hauekin eta bi urtez e, lan nola zaten da? debekatu de du de eh, eh, hergiraren lana eta etaintza guztia. Bueno, beraz, eh, jarriko dugu musikaburtxu bat, saia eh, toko gara gure elkarresketatu arekin jartzen eta oraintxabertan, ba. bueltan gau de suekin. Los comerciales pasen y comparen pi exhibición se enterueeststra ñaki Pupi, el perro gigante dios cobija los culpables yo no veo salida estoy pegado en hormigón entre tantas hormigas que ya he perdido hasta la noción y latido en mi corazón y respuesta que de razón esta canción suicida hay algo parecido alma pero está escondida entre cajas de dvd des pilas nos no importa bilbo Vizcaya, ni eus buscar si eso no brilla mientras siga la lámpara encendida mira allí arriba hijo todo era monte cuando tuitará joven se llamaba ahora norte Minera Los cowboys nos quitaron las chapelas Levantaron alambradas, privatizaron escuelas Son ¿oh? ¿Oh? secuelas, bebidas perras, carteras vacías sí. Maletas llenas, miles de promesas incumplidas ¿Idiónde? Idiomas perdidos Ama, escucha escucháis san selena y nacionalistas de poquilla Presumen de elena lenta cari ¿Tienes planes? Multiplicarás los panes, proyectarás estado de libre adhesión ¿Esta noche en Canes? Cuenta cuánto vales Bilbo, cuántos centimos de tinto Cuestas no te sale, no hay las cuentas por tanto chiquito Mira chico, yo soy más de clarete Diferente del de al lado, que presume de ser fuerte El bocho, son batallitas de un kalimotxo Cada vez peor mezclado Imasen para, no parac, No podemos escapar de ti ciudad no podemos, no podemos... Bueno ba, hemen gaude Esan dugun besala gure gaude kolonien Golker eskarrizketatu arekin. Gabon Roberto Gabon Bueno ba, lehen da bizi esatea eskerrikasko Eskerrikasko gurekin egoteagaitik gaitik eta, eta, bueno, esan dugun besala Ya orkestu dugu, ba, bueno Errira mugimenduko kide, kidea Eta oraindala bihazte Ba bueno, a ba, horien barnean, ba, zuegon zinen, eta bueno, horren ondorioz ba duguia da, bueno, ba, herriraren ekintza e, guztiak bi ez debekadatuak izan direla, eh kontu korroteak hisostuak, eh webgunea eta bueno, hainbat sare sozialetako profilak baitzita eta bueno, ba, zuen kasuan ba, oso imputazio larriekin momentu eskalean, baina, baina baina bueno, eta, bueno, ba, ea kontatu aldi guzun, asiera-asieratik ba, ez, ba, zelan, zelan izan ziren, bueno, ba, orain dela bihazte, astelen horretako ba, pasadizoak. Bai, bueno, gu betiko lezaz, normalen astelenetan e, biltzen ginen, bai, baina beti, pues bueno, ginenetan hernaniko egoitxan, eta bueno, pues, an astelen horretako gurela, kasu honetan, pues bueno, e, ematen du ez, es, e, estelaro baskotan ez, ditatekoa edo, pues aregin dinan Estrasburgoko aferaren inguruan pues bueno, e, itxek eta, es, Estrasburgoko sententzia bera, es ateratea zegoela jakinda, pues aregin horren inguruko pues bueno e, duaketa prestatzen, pues justo momentu honetan, e, guardia zebila bortizki zartuzan ernaniko egoitza eta, pues bueno e, pues e, armake eskuetan, e pelikuletan agertzen dan puntu hori e, gure gure gorputzetan zehar eh pos pues bueno pasiatxe gustu pues, pues bueno, bertan eta ez parabolikoa ematen duen harren e, gure ginenean konponbidearen inguruan eta ginenean ez eh presoen eskubideen inguruan pos pues bueno inguruan eta Rotseñaren inguruan ez gure, gure plantamenduak e, eta gure ez tabaidak ematen, pues justo momentu honetan sartu, sartu dintzen guardia Sevilla, era bortiz, eta bueno, eh, atxilotuta gondela, eh, eh, adiraziz iguten, no, eh, terrorismo, terrorismo delituak leporatuta, eta gure izan, azizan, pues, bueno, irugunez lusatu zen eh, atxilotuta bera. Es. Bueno, esan duzu momentua, bueno, bortitza, eh, sorpresa, eta, bueno, suposatzen dugu, ba... Ba gogorra es, gainera imputazio hoiek eh esaguthean. Pero bueno, esanduz hiru egun iraun zuela guztiak, es bye. eh claro, sue un momento retan, eh supos ha zendugulenengo momentoetan esagututa aldesaurretik egon diren beste sareka gertatu dena, ba bueno, sinetela hain lasa egongo es hiru egun izango ez da komunikatuta egongo sinetenik hori ere lehenengo momentuan bardura bat izango zen estan. Bai, bai, bai, bai. Elias onen erriunetan demokrazio, es Guardia Sevilla Ez, atxoleotu, atxilotzen zaituenean, ez, eh, polizia batek atxilotzen pues bueno, askotanen komunikazio aplikatuta, pues bueno, e, tortura, tortura ematen dela, ez, eh, polizia etxeetan. Eta egia esan, bueno, zuztua eta ardura, izan zen, pues bueno, batez ereneko momentuko, ez, gure sentimenduak eta eta gututik pasatzen zizkizun, ez, hainbat eta hainbat, eh, des lagunen e, tortura testigantzeak eta ba, pues, bueno, gogoan izan genituela utzieneznik eta ni pentsatzen dut e, nirekin batera txertututako beste laguna ere bai, pues gutik pasatuko sitzaiela, egoera hori. Bai egia da, pues bueno, bai hasidatik iaia bueno, handik eta, es, e, pues, e, ordu batera horia ja, izan siguten e, komunikatuta gaun dela eta horrek, e, es, naiz eta naiz eta, es, e, Ez gustis las bai ematen dizula son puntu bat jakitea komunikatuta zaudela zura bakatuarekin egoteko aukera izango duzula eta eta bar eta bai ora hisan eta eta gero ba, bai, pues bueno egia esan noreman gain dituen hiru egunak eh policiaren bueno gakoetan guardes eskuetan pues bueno tratua tratua esela esela harraizan esto zenchu horretan sortea, sortea izan dugula edo sortea, sortea izan dugula jakinda es eh, bueno eh, bidez guardia guardeseria bai askotan erabiltzen dituen eta komunik komunikazioan ondorio erabiltzen dituen es tortura bera ez, tresna politiko moduan informazio ateratzeko baina bai izan genuela hor, pues bueno, las hori eta gero ia san pues, bueno, tratua bera eta chavai izan Egun horretan bueno, gertatu gertatu senaren irakurketa mordoa egin dira eh mm -hmm. lehenengunetan ba, bueno, gehiengoak es e, iguale momentuaren berotasunean Suek e, orain jabi aste pasata, dukiko e, duzue, bueno, buruan ziurrenik arrasoiak e, asko daude, eta igual ez ditugu denak ezagutuko, baina dibidez, bueno, lehen komentatu duzu Estrasburgoko epaiarena, gaur jakin jakindugu e, urriaren hogeita batean aterako dela, gero basegoen ere egun horretan bertan, e, bueno, e, Espainiako Madri Lago Parlamentuan onartzen ari zirela presupuesto orokorrak, e, ba, dago beste alde batetik eta suena chilo que batxotara, e, barne ministerioaren webgunean sartzen sarchemasiñen baselana saten zuten errirasela eh gaurregun mobi, jende gehien mobilizatzen duen e, bueno, mugimendua edo bueno, askenean badaude, hor eh pillo bat arraso edo basare hau e, gertatzeko bueno, demateko edo edo haiek e, planifikatzeko. Suexe ira kurketa egiten du sue guztioniburu ome u uia san pues bueno, izan berriz ere, guztion artean egoteko ia sanpoluno pues bueno, egun egunaisen egunaisen laguneekin eta eta etzeketen egunarenan pues bueno alde batetik ikusten ikusten duguna da pues bueno eh kasu honetan eh egiten ari zuen lanak e, pues bueno e, aurrera begira ere es mina mina egiten ziola, mina egiten ziola e, kasu honetan e, estatuari Uste duguna da, Estrasburgokoak, eh, pues bueno, izan duela, es, eragina, eurek basekiten bebai. Es, Estrasburgokoak eratxar eh, dagoela, eurek badakite, eros laukate, es, badakite, pues bueno, berese doktrina, es, un parla hori tamazaz, primiata saiz doktrina. Ez, atxera botalduela Estrasburgokoak, eta ez utena nahi niruztes da, azken zinean ez herri da, baizik ez, herri honetan preso, preso eta exielatu eta islarien aldeko eh, mugimenduak, eh, mugimendu batek, mugimendu sozial batek, ekintza soziala, hori mugimendu batek, indarra hartzea, ez. Indarra hartzea, eta azken zinean, pues, bueno, presioa eragitea, ez, aurrera begira ere, pues, bueno, azken zinean, preso eta islarien eskubiren alde, haure pues, bueno, metxeratzea lortzeko eta guk uste duguna da, ari zuzen ere, hori izan dela ez, e, gure txako gutxinez, e, arrazoi nagusena. Gero bai egia da, pues bueno, momentu honetan, ez, gobernuak berak bizi duena, ego da hori begira, hori behira, bai krizia, bai ez, zuk esan duzun bezala horrekontuak, bestea eta bar eragina, eragina izan duela. Ez. Eta gero bestalde batek ikusten duguna da, eta askotan ere esan ez, esan duguna eta, eta egin dugun valorazioa balorazioa. Ez. Momentu honetan, Ez, pepe, peperen gobernua blokeo goera baten mantendu nahi du Euskal Herriari begirako, ez, konponbidea edo, ez, e, konponbidea en prozesu politikoa, eta e, blokeo horren baitan, e, askotan ere egin izan dugun valorazioa, ez, inbuluzio baterako joera eman alzala, ez, zenbait momentuetan. Eta uste duguna da, esken finean, adiraziduena da, Ez, behin eta berriz adereza izan duen azkenengo bi diurtetan, ez? Ez dagoela Press konpormide prozesu bat etan parte hartzeko, ez dagoela pres, ez? Euskal Herriaren, ez, erabaki erabakitzeko eskubidea, eta Euskal Herriaren ez, e, itxa respetatzeko pres ez dagoela, eta uste duguna da, pues, bueno, bideo horretan beste, beste horretu bat eban duela, eta aurrera begira ere, pues, bueno, kontutan dian hartu behar izango dugun, ez? Bide bat ez, zabaldu egin duela, ez? Eta, bueno, Naiz eta, bueno, horren e, momenturetan esan dugu bezala herriraren e, kintza guztiak edo debekatuta dauden, eta alarek usidugu, bueno, bart gauean e, iruinean gertatu dena, e, azkegunean, ba, Luiz Goni gaztea txelotu dutela, gaur bertan ere beste paiketa bat, e, berrogei gazteren aurka, eta, bueno, badirudi, esan duzun besala, bueno, estatu espainarraren estrategia berdina izaten jarraitzen duena, eta... Badakigu ere, ba, bueno, Euskal Herrian e, beti, ba, bere preso politiko eta islasarekiko gonden mugimendu sendo hori, e, bueno, ba jarraitzen badute ere, ba txiloketak egoten, ba, mugimendu horrek bertan jarraituko duela, eh etorkizunera begira, e, momentunetan neta herrira, bueno, ba esan, de bekatuta dagoela edo, e, zelan ikusten duzu nicustendo zu ja, bueno, es diño hues herriraren zure zure zelan ikusten la ba, herriak erantzungo duela. Hume, nik penteatudan da, azkenean eh, eh, herrira na batzela, es, heren dikontu daude. Batada, es, eh, nik uste duguna edo nik uste duguna eta da, es, sukesan duzun bezala, es, preso eta aldeko mugimendua, estala, es, estala jaio herrira dekin, estala hilko erbez eh, herrira den, eh, es, de bekazea dekin, kaso honetan, Eta, azken finean, e, tresna esaratago hemen e, garantia duena helburua da, ez? helburua eta, azken finean, peso eta islaien aldeko eskubideen alde, ez? E, aritxarena. Beste uneko manifestazioan ikustu eta bideaz izan zena hori izan sala, Azken finean, hemen badagola nahi bat eta jendartaren eginguak nahi duela bide bategin ez? Respetan daitezen beso eta islaien eskubideak, ez? Bide horretan, azken finean, ez? E, Errira, bere, tresna moduan, bere bidea bete du, baina hori baina ez da garrantzitsuna. Es? Garrantzitsuna da, esken fina, jarraitza preso eta izladien aldeko alde lan egiten, preso eta izladien eskubideen alde lan egiten, eta, eta horrekin batera, pues, buna, aurrera, aurrera begira, bebai, es? Gure bai eta gure artean, es? egin dugun artean esan dugun bezala gu, es? Bide horretan beste tantabat izango garela, es? Lagunduko dugula. Ez, aldugun ean, ez bideo hori egiten jakin da jarri dizkiguten e, batintza guztiak, baina azken finean e, bideo horretan eta ez, guztion artean sortu behar dugun ez itsa horretan edo marea handia horretan, kuB pues, bai beste tanta bate baizken batizango harrela eta jarraituko dugula tanta moduan ere,preseta pues, islaen aldeko ez e, lan horretan. Bueno, eh, e, igual bukaçe en jote cosas andu susuk, eh, jarri diskizuete, está de beku, eta baldintza ugari, eta bueno, hoy e, baldintza hoy es gain, badago, badago gainera, bueno, ba, Egiten va, egiren e, bueno, eskaera oso larriak está, e, imputazio oso larriak, Zelan, zelan bizi duzu e, egoera hori edo bueno, pertsonalki edo eche indus unekin ere. Bai, pues bueno, la rituta, la rituta eh no, pues bueno eh honek eh, ba de la bakatu eh, bide bat hasi da, o gurea gutxienez eh, es personal personalbait bide bat e hasi da. Gaur adibidez, ez hasian eh paкета gasten eh, eta es, ta haintzako bai pues nierli nahi dugu, nierli nahi dute, zeltan eh, paskomitsuetan esarkatu bat, es urteak eh, es atzilotuak izan ziren urteak eman dituzte es, eh paketaren sein Horretu pozatzen duen es, guztiarekin, maia pertsonaldean, familiari dago kionez, eta bueno, pues, jakin badakigu hemen bide bazabaldu dala. Guri dago kigunez, ez dakik gonoiz izan dugu dugune paiketat, ez? Eta azken finean, pues, beti dago horrez, eh, arriskuak kartzelaratuak izateko, baina, bueno, nik uste dut azkenean horrek ezin duela ez gure, gure gure bizitza eguneko eh, unean baldintzatu, azken finean gube bai, pertsonal moduan, eta aurrera egin bar dugula, eta, pues, bueno, benetan sinesten esten dugun lan, lan hori egiten jarretu bar dugula, aldugun enean, eta ez, eta azken fina hori gala, ez, ni utzen ez pentsatzen da. Aurrera egiteko, ez, aukerak daude, lan egiteko aukerak daude, herri honetan bada, ez, hainbat mugimendu eta bada hainbat lan egiteko, eta, pues, bueno, zentsu horretan, naiz eta jakin, ez, e, pues, balintza horiek daudela hor, nik uste dute aurrera egiteko, Nareen gaudela eta eta gainera momentu historikoak merezi duela ez benetan ezgin eh, moduan euratsak eh, emateko. Bueno, ba, gure partetik eskerra ematea, Roberto va ba, gurekin egotea gaitik, e, lehenengo pertsonan, ba, bueno, aukera emateko ezagutzeko egun hoietan bizitakoa eta eta bueno, ba, esan duzu mesala ez ebake prozesu oni va ba, gurpilla gurpillaan trabak sartu nahi dituzten nahi dituztenei dituzten, eh, egiten dituzten, ba, bueno, e, erasoia desesperatua dei eh, eta bueno, ba, beti de ba, aukera hemen a, azken hitz batzu botatzeko. Ez, ba, eskerrake matea, pues, bueno, e, zuei, baina eskerrake matea bebai, ez, hori, e, okortzezebien, eskoetan egun, egun, noietan, ez, mobilizatu izan dan jende guztiari, erai guztiei, lagun guztieri, eta benetan, pues, bueno, egun, egun, ez, benetan sortu zan erantzuna, eta sortu zan ez, mugimendu horrek ez, izan dela arrazoietako bat, momentu honetan, zuekin egiten egoteko, eta ez, sortu edo beste Espainiako, ez, es, Espainiar Estatuko beste kartela batek. Eta benetan, pues, bueno, gure nire, partetit, nire, nire es, e, partetik, nire guzti dute, ez, hor momentunetan nintotatuta eta txilotutak egunen lagun guztiak bartetik, ez, bueno, oskal jendartari, madio asko eskertzeko, eta animo asko, pues, bueno, ere baruan jarretzen duten lagun guztiei, eta guztion lanari esker, eh, lortuko dugula, ez, preso eta aries ladiak eh, etxera ekartzen. Oso ondoa, esker eta sandu zumezala, ba animoak azten den bide berri honetan ere pretsonalean. Eskerrik asko eta urrengo bater arte. Bai, agur. Venga, mila eskeragur. Gure <totipen> ba Zainez men bat momentu ez berriñan dira Bizitzea, bizitzea lati Horibai abortuazak intanzunaren aurrean Zainiz men faltzurik ez Bizitzaren moralaz da bizegiteko Bueno, horche izan dugu herrirako kide Roberto Nobal Txilo amazortzilea txirtutako bat, eta bueno, bere, bere goeraren irakurketa bai pertsonala, eta bai herri bezala egindako irakurketa. Eta bueno, orain ba, intentzioa geneukan, esan dugu bezala, irunieko askegunean, herri arrezian parte hartu zuen pertsona batekin hitzaita egitea, baina bonz dugu bueno, bai, du lortzen, bueno, telefonos, kontaktatzea, eta bueno, ba, ba araz hori dena eta, bueno, gu kontatuko dugu, jarriko dizugu, Ba, Luis Goinik berak emandako hitz batzuk eh, herriarrezian bertan, eta bueno, kontatuko dizugorla gainetik ba, ba, jaso izan ditugun berriak, ezta zelan atzo, ba, martxa desobedientea konbokatu zen iruñan, bere ez deialdia pasadan larun baterako zegoen, baina bueno, ba, herriraren hausiarekin eta ba, manifestazio nasionala ditu izan zen ezbilun, ba, atzeratu egin zen martxa desobediente hori. Lehen da bizi bi pertsonak hartuko zuten herriarrezio horretan, ba, bai Luiz Goin eta bai Xapo, Zabier Zagardoi, Azkenean esapokera baki zuen, e, bueno, herriarresiaren dinamikarekin ez jarraitza eta berak, ba, eskutat, bere burua eskutatzea eta alde egitea, eta, bueno, ba, ba sortetxarra edo, ba, lehenago harrapatu zuten, atxilotu izan zen, eta, bueno, ba, atzorako ya, Luis Goinik, e, ba, alde zaurretik esan zuen, parte hartuko zuela, esmartza desobedientean, baina, bai iruñatik agertuko zela egunean zehar, eta, bueno, ba, da, Ba, bueno, verá chi lo onartzen edo edo bueno, e, gutxi en horrekin irrutikatu naian, eta bueno, ba selan ba, izan dugu herri horretan parte hartu zen jendeak, lehenengo, haien lehenengo valorazioa selaba, bueno, esutela aukerari auker askorik izango E, az hori eraikitzeko ez da e, Luis Goinirenagerraldiarekin batera ba, poliziaren presentzia goiz etorriko zela baina ezen ez horrela izan eta bueno, ba, jakin izan dugu zelan egunean bertan hasanbladak ba, egon ziren e, e, az egune beurretan eta erabaki zen ba aurrera jarraitzea e, ba, egunean bertan lortu ziren jaima batzuk harpa batzuk esakuak eta esteriaak osa prestez zegoen... E, infraestructura da espigitura guztiori sortu zen, uh -huh. komunikazio gune bat, bueno, bazelane, artista ezberdinek ere, ba, parte hartu zuten, ez, egunari, e, ba, purtsu bat forma mateko, eta, bueno, bazelan ja, angaba partera, ba, uh -huh. polizia, polizia nazionala gertu zen, eta, ba, bueno, ba, herriarrezia erabortitzean irekiz, eta jendea bertatik ateraz, ba, Azkenean, e, Luiz Gonya atxilotu egin zuten. Uh -huh. Berreun pertsona inguru, no? E, Bildu ziren, berari, beroa emateko, eta bueno, interneten badaude bideo asko, ere entxunizan dugu, balbiztegi komertxaletan ba, nola esan dute poliziaak bos minutu sartu egin zela, ba, eta harrapatu egin zuela, minutu baino horreio, kostatu egin zitsaion, buruak... E, Ba, apurtzen joan ziren joancir en ba egiteko ba mutilanonen e, alde ba eh mutilonen oneraino ba el, eltzeko, esta. Eta eta izan dugu ba neuka ba gogoak eta kontaktua ba e, albiste txiki bat egiteko, entrevista txiki bat egiteko, baina bueno, ba dirudi badirudi Ba, mobila galdu dela doze ozer, baina, baina bueno, azkenean izango ditugu bakarrik e, pertsonanen ba, itz batzuk, e, esan men, elagunak esan duen bezala, ba, gaur bertan, erindu de, duen deklarazio batzuk, herri arresi bertan. Hori da, eta ya, ja, bueno, goratzea ere gaur arratzaldeko sortziretan kontzentrazio bat zegoela barainainen e, luis gueniren herrian, eta bueno, ba, badiru di iguale dinamika honi, amaiera mateko, ba, bueno, ba bai berari babesa erakusteko bai poliziaren mortizkeria salatzeko. eta bueno ba, esan dugun bezala eh entzungo ditugu orain Luis Goñik Berak eh Navarreria Plazan askegune horretan esandako esandako hitzak eta eta tsonia errealitate bilakatu dugu gaurkoan Iruña erronka nola nahikoa. baina berri ere argi utzi dugu herri baten morondatzea eta borrokarako griñak edozen oztopo gainditziko indarra duel. Iruñeko azkegunea eratu duguna barreria plazan, Iruñeako bihotzean. Hau izugarria izan da, elkartazunetik kompromisora, urratza man izanak agerian du. euskal jendartea, ez dagoela prez bezogurutzatulik geratzeko militante politikoak erritik baituak eramaten dituzten bitartean. Dezoedentziaren aldeko autua egin dugu, eta bide horretan jarraitzeko prez gaude. Carmen Albari estatuko indar errepreziboei zein, epaik eta sententzia zent, politiko bidegabe hauek guztiak babestenari dituzten. Horiei, mezu harri nahi diegu, gaurkoan. Ez dago, herri honen aldarri. E, elkartazun, zein kompromisoari mugajartzeko kapazai denik eta horren adibidea argia, da, oraindik, niemen libre egotea. Iruinako azke gunean. Euskal herritarren maitazun, keino eta elkartazunez babestua. Azken hilabetetan burutat, burututako lan guztiak ekarri gaitu gaur honera. Amaika ekimen barra egindako gizakatek jendetsua hainbat jende kadirazi zora garria benetan. Zapoetanik ezkerrak eman nahi dizkizuegu. Biotz biotzetik. Herri honen alde, egindako lanak eta borrokak arrotasunez betetzen gaitu horrelakoak ikustean. Segituan, atxilotutako atxilotuko nindutela zioten. Baina herriarreziak berriro ere donozkin edo ondarrum bezala tiki paretak. Eta hemenago, iruñako bihotzean, libre, eondaka lagunet babestua. Beraz, zu, zuen txako nire azken itzak, ezkerroneko itzak. Ez dakitzen bat, denbora egongo naizen hemen, zuen artean, baina ziur ziurregon zaitezkete eman zuen indarra, sekulakoa izan dela. Ordu batzuk hemen eta ordu asko egotean gure gorondatea. Horre batik deiarria luzatu nahi diegu, herritarrei urbildu zaitezte. Gurekin batera herriarrez izendu hau zotik jarraide zan. Eta ekin lanari. Bezargat zuek guztion eta bereziki zapo. Gurekin batera Jotuta hartxo igamdea aurkeztu zen ondarrun. E, ondarrun bertan egin zen herri herriarreziaren bideoaren aurkezpena edo lehenengo zatiaren aurkezpena. E, e, nola nola izan zen herriarrezi hori eta, bueno, zergatik e, egin zen eta zertarako eta nola amaitu egin zen ba... E, Bidiorren bideor, bidez, ba, bira, bideak egongo dira, bideoa proiektatzen, eta, eta bueno, ba, es, imaginatzen dugu, e, erri askotan edo edo erregainetan jarriko dutela bideo hori, ba, zergatiak, ba, esaltzeko ez da. Bai, eta, bueno, lehen esan dugun bezala, e, apur bat gai esaldatuko dugu ja, aldizte mm. batzuekin hasiko gara, eta, bueno, basan dugu joan den oztegunean, madrilgo parlamentuan hon hartu zela 11 eskuntza legea eta, bueno, zapatu honetan bilbon manifestazio nazionalaguen zen eta euskal eskuntza sistema propioa eskatu zuten bertan milaka lagunek ba, lege honen aurkako manifestaldia, namar mila lagun baino gehiago bildu ziren Bilbon eta bueno, ba, Espainiako Diputatuen Kongresua onartu berri zuen 11 ba, legeari esetzezateko eta Euskal Herrerako eskuntza sistema aldarrikatzeko ba, esan dugun bezala marmila lagunetik gora ziren bilbon e, Irak askuntza Euskal Gintza eta Zindekal Gintzako hainbat eragileren deiarimen eginez Manifestazioa abiatu aurretik ik hasiko Josemari Ausmendik hartu zuen hitza deitzaile guztien izenean eta irudeiaren inguruan Elkartu gara, adieraz zuen bata lonzeren aurka gaudela esatea, horretan denokadoz gaude, bigarrena, Nafarroako gobernuari eta eusko jaurlaritzari eskatzea ez desatela erreforma aplikatu, bide horretan lagun izango baikaitu zute, eta irugarrena, ba, es, gaurko deitzaileok adostu dugula, egunero gure ikastetxeetan, lanean jarraitza euskal herriak behar duen eskuntza propioaren aldeo, eki zan ziren bera dirazpenak. Eta, ba, itxorien ostean abiatuzen manifestaldia Jesusen bihotza plazatik, ondiego lopezea ero biden agusian barna. Eta emandako, erantzunarekin, ba, posik agertu ziren antolatzaileak, eta, ba, bueno, esatea Euskal Herrian gure eskuntza eraiki, lomzeriez lelopean egin zutela manifestaldiau, eta, bueno, ba, erriak erantzun eman dukalean eta ezergertatzen den hemendik dikilea batzuetara egu euskal herriko ikastegietan. Ere egon zen pasaren ostegunean ezta, e, grebaguna e, ikasle grebaguna euskal sindikatu eta mugimenduak deituta eta ere egongo dela Urrengo, urrengo aztean, e, hogeita bi, hogeita iru eta hogeita lauean, e, ikasle sindikatuak deitu, deituta hiru greba eguna. E, lehenengo biak, e, bueno, irurak izango dira ikasle greba eta azken eguna hogeita lauan, erede baditzen da e, irakasleak e, greba egitera. Hori, bueno, hori da pixka bat da, gaur e, saioa zibaino lehen komentatu duguna. Eh, greba esberdinak egitea, ezta eta, da, bueno, ba, eh, goita bi, goita irutu eta goita lauko greba egunak, eh, estatu osoa mailakoa izango direla, eta, bueno, eh, han pasaten amarrean egin zer grebaguna ba, izan zen eh, Euskal Herrimaian, ba, bueno, eh, hemen mere, ba, e... Eh, E, bere itxa edo bere greba egunak antolatzen dute beti izaten dugu gauza hauek grebetan ez da e, nola hemen egiten dira greba batzuk eta gero egiten dira beste greba batzuk orduan saia ba, bueno, izaten da greba guztietara ba, geitzea eta eta bueno, e, horri buruz hitz egin aldugu ba, beste segi batzuetan agian ba, posible baden, posible baden ba, E, tololatsailekin hitsa egitea, aber zergatik nola, nola ezin da dotu greba egun bat edo zeen azkenean ba, bueno, ba, ikasten are garenok ba, ezin dugu greba guztiak egin e, e, eta ere ba, lanean ari diren e, ba, agian alere gehiago ezin dute hiru greba edo lau greba egun egin. Baina bueno, e, denetarik, Ja, gobernua onartu egin du lontzeren legea eta eta ikusi beharku izango dugu gero autonomi mailan nola aplikatzen den edo ez. Hori da ez, eta esan duzun asgain, e, gere bagiteko aukera edo, edo ez, izate gain, badago beti ez, herri mugimenduaren barnean ematen diren, batzatik eta horiek askenean herriaren indarra erakusteko ba bueno elkartasun hori, dano que batera joatea ere beharrezko izaten da. Ez, ba, ez da, bakarri gertatzen ikasle ikasle grebetan, ba, hezik eta, bueno, ba, lan, lan, lan, lan gilean sindikatu konbokatzen dutenen, eritzen. Hauza, bera gertatzen da, betiko metiko ez da izaten da, eta, bueno, esan duzun bezala, ba, polita izango litzateke egunen baten, ba, horrelako ez bat, hemen gure garrazikan Isatea. Eta bueno, ba bat e, bai loncerekin eta bai esan hasandugu mesala ostegunean e, Euskal Herrian egon sengreba egunarekin lotuta ba ikasle abertzaleak sindikatuak deitu zuen haser egun horre horrekin bat datorren, ba bueno, bat jarri nahi dizuegu, 5 minutu dugu tardikoa. Eta ba, Ernaiko e, irati eta reta ikasle abertzaleak ke abertzaleak ke koancho barberiak egite dut euserketaba, legeo ni buruz eta baita ere ba, bueno, e, Ikasle bertxaleak, bueno, disol batxeari buruz edo, zaron ba, izango bai dugu, azken ikasle dantxa edo, eta bueno, ba, mm -hmm. e, zer gaitia, eta bueno, ba, non, e, non jarriko dituzteni indarrak orain, ba, ba ikaslek, ba, bueno, horretarako daukagu, elkar hau. eta horretarako dira gai bere edukiak eta baita eh dua bera eta beste eskuntsago sortu nahi duguen edukera ekin nahi dugun beste bizi eredu hoietarako ere beste eskuntsaren dutak ezin bestekoa da. manifestazio horren bitarte segururik adiku nahi duguena da ba, bueno, horrelako erreforma beltz eta franquisten aurrean ba benetan guz zer defendatzen duguen ez eta kolero ekonomietasuna, eh azkenian es ba, bueno, sormen horretatikan ba larrikapen e, edo nahi dugun doa irudikatuko galetan, ez? Nea bueno, e, eta jaigiro hoietatik anatao, ba bueno, baita e, erantzun plano kon, edo e, konfrontazioaren mugabatetaren aman bardugo asko baina, ba bueno, honek, ba, zuzenean ikasleen eskubideak eh bermatzen ez dituelako eta eraso bat suposatzen nolako ikasleekiko eta horren bueno, baita, baita konfrontazio jarrera bat izan bar dugula e, bai e, manifestazionetan eta baita etorkizunari begira bai plano ere ikitzaia zinerantzun planu bat bai kontrabotere baten era ikuntza erzinbesteko adela momentunetan indarren dagoen egerudu hegemoniko hori aurregin, eta beste eraikuntza batean gaurdan ikasteko eta onk ulertzen dugun moduan kontrabotere horren sufeto oso garrantzitsu bat gazteo gara ez, eta eskuntzaren moan ikasleak bazitzen batean ikasleriaren gehiengoa ba, gaztea den lehinean eta gainera ikasleria esan barritzen du gazte eta osin horrek, ez bai errebeldiak, bai inkonformismoak eta baita da sinesteak bestere du bat posible dela eta horretarako lan egitea. Eta guk eurek egiten zuten irakurketarekin bate egiten genuen, ez? Bazken batean e, goeraren unazterk berbera egiten dugulako, eskuntzaren garrantzia konpartitzen dugulako eta eta euren eskola euriko katzen zutelako Gubuk gure proiektu estrategikoa, esan Euskal Estatu horreta. Baina bai egia dela, azkenbatean eremu berean antolakunde biek lan egitea e, eraginkorra ez dela, bak, bakoitzak bere ildo propioa eramanda eta orduan elkarlana dela biderik egokena bai. Buk, e, egiten dugula euren estrategia hori eta a fuego horretan egongo arrela, baina berez ba eskuntzarako sujektu nagusi hori ia izateai prest e, dagoengu bela. Erangi lehenengo ikasturteko lehenengoa satiau eh plano ere ikitzailean izango dugula, konfrontazioralako edo erantzunerako planoa gordetzen dugula gilego martxola bitartean. azken finean, ba, bueno, guntunetan e, ba, bueno, modu errealean ere bar dugulako eh gure hizgunen bitartez eh zenolat duane egun eta martxoari begira ba bueno, kaletara ateratzeko e, E hordua iritziko saigu eta horren bitartez ba moia belotzen joateko gutxenak agutxenak datorren ikasturtearen hasieran leher egingo duen ba, e, ikasle mobilizazio e, ikasle matxina e, ba, da gusti hor da ba, munduetan eta sai go astu garrantzitsua daukala baita 2016an ba bono, e, dugun horrutuko dugu ikaslegunarekin gazte mailan bai bisitaren berri hoien eraikuntzan jarraitzea, ba bai unialberak giskatzen duelako, bai sistema honek bon, nikiko kontrakotazu, guzti hori antolatzen, pamorru guzti horri aterabide ematen modu eraikitzaile batean beste bisit beredu hoiek, o beste bisit beredu berri batzuk eraikitzen bai, eh borroka lokaletan oinarria jarrita, asken batean eh Euskal Herria herrietatik eta oso eraiki behar delaako etari delako, eta delako borroarakko esparuna usia eta borroka kisteragoaz e, maila lokalean baina ez... E... Sistemaren kontra sojik, eta beste bizi ere du berri batzuk eraikiz, eta horretarako alternatiba errealak, martsan jartzen batean, momentu honek erabiten duela kojendartean, amorru bat sistema kapitalista eta patriarkarrarekiko, baina gure esku dago ez dira, ez dela sojik sistema hau txarra dela, bezik, eta posible dela benetan beste ere batzuk, martsan jartza. Eta gero bestalde batetik, E, Euskal Herrian bizi garen garaenean eta Euskal Herri honen orain eta erar, e, torkizunean hitza e, eta, eta bere biziko kizua duan sektore bat esan behararen einean bai dago kigu momentu honetan Euskal Herria egizi duen egueran eragitean blokioa gainditzeko e, urratxak ematea. eta komentatuko dugu e, pare bat albiste, e, lehena basaren basa urriak amabian, e, men Bilbon, ekologista martxan, eta Bilboko talde antimilitarista kenmok, e, kideek, bebi ubea salatzeko flasmo bat egin zuten, plaza biribileko egoitzaren aurrean. Plasmobean, pues, dantxan haritu dira vampiros mozorrotutako zenbait bankari, BBB-ako bankariak ziren, haien hienbenetako gizarte bizkarroi aurpegea erakutsita. Guztukoen duten musika, e, musika dantxatu dute, lurrazontzitxearen kontura irabasteko diruena, eriotxarena eta pertsonen ezinegoenarena. Eta hoi bezala, eta halako egun senyala dituan, Armadaren egunean, militar talde batek defendatu ditu bankariak. Eta ez dute zalantzarik egin haien papera zalantzan jartzen zituzten, e, zituztenak fusilatzeko. Fusilamendua gertatxe zen bitartean, tiroketa eta bomben artean, e, argien entzuten zen bebiurearen erekinetik odola, odola, bankari vampiroen helikagaia nagusia zela. Eta, eta bueno, bebiurearen plazako iturrian... Ura e, gorriz e, tintatu egin zuten. BBVA da ingurumena kalteatzen duen proiektu gehien finantzatzen dituen banket bat eta armagintza industria gehien laguntzen duena. Ekologistak martxan taldetik eta Bilboko talde antimililitaristak kem kemok jarraituko du jarraituko dute sal salatzen gerrak finantzatzea, lur erosuntzea eta oro har benetako beharrezinei beha erantzuteko proiektuak ez, eta gizarte eta gizarte beharrak zapaltzen dituzten proiektuak erraldoiak ba, zelatzen ditute eta, bueno, hori izan zen pasaden urriak amabin, egintzuten ekintzatxoak ekintzatxoa, hemen abando enparantzan kemok eta ekologista martxan taldekoek Orera, puntuekin joan aurretik eta bukatzen joan aurretik ba, pare bat albiste, orain ja Euskal Herretik kanpo, bata Galizia eta besteak etaluniarera maten gaituztenak eta hazteko ba, ba, bueno, hispanitara eren e, egunean ba, Galizian e, ekin tsa sorpresa ez berdina egintziren herrialdeko e, puntu esan guratxoetan ba, Galizia rentzako eskatzen zutenak, eta bueno, Galizia Porla Soberania Plataformako kide ezberdinek, uste kapeko ekintza ezberdinak zituzten, Galizako saspirietan eta herri batzuetan. Adibidez, Galizaren askatasunaren aldeko pankartak eske zituzten eta ekintza guzti hauek bideoan grabatuak izan ziren. Hemendik egun batzuetara, bideo ba, kolektibo baten, argitarapena, iragarri digute, Galizia Porla Soberania Plataformatik, Eta arrasaren egunean gaztelari imperialismoak eragindako genocidio indigena, ospatzen duen egunean eta gaur egun izpanotasun eguna izenarekin esagutzen den horretan, ba, Galizak erakutsi zuen ez duela more ematen eta ez duela Madriak pinposatutako eredua onartzen. Eta hause Galiza por la soberaniak e, egindako lehenengotariko ekintza izan da, Oain dela hiru hilabete baino gutxiago gosatu baitzen plataforma suprapartidario hau, EP luzera errealitate politiko ezberdinak bizi duen jendea elkartu nahi duena. Eta helburu dute jendearengana galizak Estatu propio bat behar duela elelarastea eta herrialdeko langileri klasek jaseten ari duen krisiari ba, erantzun emateko modu, modu bat dela eta eta arrasobietako bat subirn etaun hori eskatzeko eta berreun pertsonak baino gehiago osatzen duten talde honen elburua ba, Estatu galego, antipatriarkal, soziala, laikoa eta erradikalki demokratikoa izango den gizarte baketsu solidario eta bidezko eta azke eta berdintzua da Hori galizari dago kionez, eta ba, katalunara joan da ba, bueno, Bartxelonan egun berean e, arrasaren eguna, zena eta orain e, España, hispanotasunaren eguna edo e, horretan ba, E, Faxista batzuk, egun ba, daka nazi-faxista espainiolek martxabate gintzuten monjuiken e, Kataloniako Espainiartasuna aldarrikatzeko aldarrik asmoz ba, izprenotasunaren egunean eta ikur-faxista eta gurutze zeltiarrak eramanda da ultrek ba, irainlarriak eta mehatsuak botasizkieten kasetariei eta Kataloniako lendakaria den Artur Masi separatistas-terroristas edo esta es nuestra tierra iaike defenderla bezalako lemak Bota situsten eta ziu partidua legeskanpo ustea eskatu zuten. España en marcha plataformak daitu zuen protesta hau eta bertan partidu ultraeskuinda resberdinek hartzen dute parte, falange española, nudo patriotiko español, alianza nacional, democracia nacional eta movimiento katoliko españolek alegia. Eta plataformaren bosera maileak Pedro Pablo Peñak ziurtatu zuen, borroka armatua beharrezkoa bada aurrera mango dutela, eta ez dutela lurralde baten independentzioan hartuko odolik izuri gabe. Bueno, diadaren egunean Madrilen denok ikusitako erasoa, e, Espainia en martxa, plataforma honek aldarrikatu egin zuen, beraz, badakigu zehende, zehende dagoen honen atxean, eta badakigu ere, E, Adiara Espenoiek beste donork egin izan balitu, non egongo litzatekeia. Poliki-boliki joango gara maitzen gaurko saioa, e, gaurko garrasika saioa, eta agenda puntua errepasua, agenda puntua errepasua mango diogu. E, e, Zatebaterako bihar bertan, urriak amabos, aste artea, hasiko da, esperientza feministen elkarbanatzea ditutako jardunaldiak, e, e, Bilbon eta eta Bermeon egingo eh, direla, egingo diren jardunaldiak eta bueno, iz de hiru egunak eh, eh, izango dira Bilbon eta azken eguna 18 izango da Bermeon eh, eh la, la bolsa eh, la bolsa izango da, non da la pelota está? pelota kalean mira, la bolsa kalean. Bai. Eh, Arraztaldeko e, izango dira hostiak Arraztaldeko ezpietan. E, biarkoa, e, urriak amabosa, ama azte arte artea, feminismoa feminismo eta islam, e, Pakistan dar ikuspegitik. Eta, bueno, islaria izango da Zaila Ramai, Pakistan, e, bueno, emakumeka Pakistan bat, eta, eta izango da, esan izan dugun bezala, arratzaldeko zazpietan. E, e, azte askenean, amaseian, ere e, burtsa ere kinean, Ferminismo islamikoa, eta garapen lankide txaren papera, Jemen. Eh, islaria, bueno, beste nezka bat izango da, edo gara estreleka, ez dakit bere abizena esaten, baina, Jemen bueno, goa da. Eta... Es, es, eh, Pol Polonia erra da, baina Yemenen vale. egondakoa, eta bueno, Jemenen esperientzia, ba, benetan nos ondo zagutzen duena. Vale. Eta urriak amazazpia, hostegunean, eh, burtsa ere ere, Bilbon... Eh, eh, Pakistango enbakumen egoera eta Jemengo irautza aldaketa eta iraunkortasunaren artean eh, hori, izan, hori da eh, tituloa edo edo, edo edo txarlaren izena eta islaria izango dira eh, bineska buen artean egingo dute eh, hori ba... egun horretan igual ez aukera izango dugu ba, beste diegunetan eman diren ikuspuntu hoien arteko erlazioak ere apurtu bat esagutzeko eta Eta azken eguna, izango da urriak amazortzia, ostirala, e, kulture txeko areto nagusian, bermeon, eta e, emakume feministen esperientxak e, partekatzen du ba, izena txarla hau. Eta eta bueno, izango da, sas, arretzateko saspiter ditan bermeon esaldutan bezala. Eta Bi bueno, binezkearen artean ergingo dute. Egingo dute eta igual bueno, urbiltzeko aukerarik izango zuen jendearentzako eta naiz eta bueno, urbiltzeko aukera izan, ba, igual interesoria purtsu bat pizteko, balen esan dugu bezala purtsu bat berando asoigara gaur, ba, elkarrezketa bat izan dugulako, e, biki daubekin, bai salija eta bai ebarekin, bai e, parekide taldea elkarrez, bueno, ta, e, jekaeko kide batekin, eta bueno, ba, elkarrezketa hori, ba, bihargoizean, entsungai izango duzue e, ira erratean eta bueno apurtxu bat eta bueno bueno ai asteazkeneko hori da asteazkeneko garraxikaren aurrera ba iguale bueno se han sentado gose hori irekitzeko edo ez gu, gutxienez, ba, hemen geratu gara hori ba, gogoekin gehiago entzuten jarraitzeko bueno, oso interesgarri izan da experientzia oso baliogarria eta asko ikasteko ematen dutenak Orduan, urriak amabos, amase, amazazpieta amez hortzi, esperintxa feministeen, elkarbanatxearen, jardunaldiak. Hori da. Eta, bueno, ba, agenda puntu ekin jarraituz, esamardugul, arumatoenetan, urriak emeretzi, e, ba, bueno, lakelo, santurtziko lakelo gaztetxean, arratxaldeko zazpietatik aurrera, ba, irola irratiak, eta bere... Mundo mundokabron irratzaioak, ba, pun kontzertu bat antolatzen dutela, bertan ere, ba, bueno, irola irratiaren demoraldi berriaren aurkespen txekizo batekin goda, nahiz eta siurren ik izan, eta bueno, ba, kontzertu haietan, Octopusiz, e, Luto Nacional, Guerrilla Lumpen, e, Automatic Skum, eta Ektoplasma Staldea karituko dira, iru euroren truk ezarrera, eta ba, bueno, ba, aukera polita ere, ba, bueno, talde guztiak esagutxeko irola erratiko bueno, ba, jendea esa, bertan esagutxeko eta irola erratiko autogestioan ba, laguntxeko uh -huh. Baur izan da gaurko saioa nire partes pizkatur baina, bueno, obetxeko gogoekin eta bueno, urrengo astelean egongo gara biok hemen mikroen aurrean eta zure bestaldean sodetenenon tenen laguntxarekin ba, razago izango da ziur. Maña maña bueno eh urduritasun hori kenduko dut eta eta bueno saiatuko naiz horrengoan ba hobeto egitea. Oso ondo egiten duzu eta baina bueno hemen egongo gara astero, astero.